Benvinguts a Món Salvatge, on tot comença i tot s'acaba. Món Salvatge, un programa creat, escrit i dirigit per Jesus Manel Muntaner. Blindat, Què vols de mi de la meva tripulació? No és tan fàcil com voleu, no voler, capitano Muntaner. Só l'enviat del en dastre. Okay, que que apunta cels de sang sense haver conegut mai la virginitat. I sóc aquí perquè respectis les sagrades escritures. Renuncio el gran destí. Ja no en sóc el seu esclau. Vull veure l'heretgia als teus llavis de metany blindats. Si ho vols, així serà. Mort, ball i foc. Ventrícola sagrada a la llei mecànic d'art. Condomneu els pecadors! <t 'en> Sí, capità. No el sé pas, de fugir d'aquest infern de sang i podrefecció. Ordinador, estat! Sensors incapaços d'analitzar l'entorn. <tots> Avallarem la realitat coneguda. Si és així, les nostres armes no podran defensar-nos. Aquest sur... No el puc suportar més! Senyor, li surs sang de les orelles. Em sento com si estigués caient a l'antítesi. Atureu aquest soroll, atureu-lo! Atureu-lo per l'incundar-me tot llar! Ordinador, Mostre la nostra situació en pantalla. Tot és foscor. Sembla com si haguéssim travessat la frontera. Però no és així. Sento quelcom putrid aquí. Senyor, haurien de veure-la a la infermeria. Encara sangna per les orelles. No es preocupi, Nunke. No és més que una petita part del martiri que m'espera. I el procés d'autocuració ja s'ha iniciat. Em sento tan dèbil. Però si tot fos mentida, una mentida teixida pels avis de Dan Cotonahan. 8, la profecia, tot! Ni tan sols pensen en insultar el destí, Tot l'univers està en joc ara mateix. La germandat ens protegirà d'alguna manera, no estic segur. Probablement no ho hagués fet a través d'en Rawson, però ara que ja no és amb nosaltres... Oblidi-se'n, Nunke, oblidi És tan important la seva desaparició que ni tan sols hauria de recordar-la. Senyor, no ens estem movent! I els motors estan impuls 8.0! Ordinador, anàlisi! Dades insuficients. Maleïtcia! Procés de coordinades al transportador. Convergència 0.5! impossible localitzar punt de convergència. Som al no res Estem secs, no ens podem bellugar, però sempre podem cridar, fer una mica de soroll. És per això, senyor. Potser dins som, som dins d'una de les esferes i del senyor de l'infinit. No, Geimtat, hi ha una gran desesperació aquí dins. No hi puc detectar l'equilibri del senyor de l'infinit, ni el seu, ni el de cap dels seus fins bastards. I tots doncs, què podem fer? Fer un sondet sònic és possible que haguem entrat en un altre plànol de l'existència i que els cèsers que hi habiten, com diuen les monedes de Werkhion, només siguin notes que floten en l'oceà del silenci. Ordignador, executi el programa de sondet sònic a freqüència 4.1 3.6. En procés. Sí, té raó, cavitat Montaner. Haurem d'estar preparats per a lluitar. Els éssers de so són molt perillosos i no els agraden els estrangers. Ara ho esbrinarem. Allà fora, hi ha siluetes vermelles. Són els saturadors de les tenebres, fetos de pull suor. Molt perillosos. Preparo us daicar per l'atac, senyor? No, encara, nunca. Estic segur que voldran posar-se en contacte amb nosaltres a més d'intentar destruir-nos. M'has arriscat. Gent, podem fer una altra cosa que esperar? Cap de les nostres armes els afectarà. Ens poseiran. Conjuraré una matriu de plasma. Els contindrà unes hores, si més no. Ja som aquí dins, capità. Ha fet vostè tard. Qui ets? T'ho mord, fill de Light Newt. Idaran, per això no té cap importància en els afers del destí. Ah. Poc sentir les teves dues ànimes lluitant per matar-se. És torbador. On som, digue-m'ho! <laughs> ets patètic, ho sabies? Els meus m'han dit que ets omniscent. Llavors, com és que ignores on us heu ficat? No sóc un dissent ni sóc un déu. Potser no, però tampoc no et serviria la massa cero. ho Aquí dins, no. Dins? Dins de què? D'en Blindat, per suposar. Com? No sou els únics, saps? Centenars de naus, milers d'éssers han estat absorbits per ell. I són aquí, i enlloc alhora. El pit d'en Blindat és un nou! Purgatori, per ànimes poc afortunades. Hi ha d'haver alguna manera de sortir d'aquí. Pots provar que vulguis. Res no et sortirà. No es deixi enganyar, capità. Si els oracles de Lemuzana en van dir la veritat, la nostra és una posició de privilegi. Expliquis nonsense. Diuen que en blindat, tot i la seva carcassa de fred metall, té un cor negre, forrat amb teixits del propi Amíoc Xaperens. Si aconseguim travessar-lo, el, debilit el debilitarem i podrem aprofitar el moment per rebentar la seva esquena i escapar. I és un sacril·lègic! No us ho permetrem! Formem part amb blindat! Som en blindat! Compte, senyor, els seus ulls! Orniador, immobilitzen thiumorc! Com això em voleu vèncer? A mi, a mi, que sóc la foscor encarnada! Empenadell i bosc, empenadellesta, capità! Grrrr! Grrrr! Grrrr! I ja arrencar el coi a caçalades! <futu -se> nunca! Fuck! Estan desapareixent! <futu -se> ordinador! Ordinador! El que dic, el capità! No és dins la nau. Hem de trobar-los com sigui. No se'l tegui nunca. Ells ja sap el que es fa. On som, Thymork? Povem a Samung-Ferwey, la terra dels impotents. I per què m'has portat fins aquí? No volies xuclar-me l'essència vital? Era el que tothom havia de creure, capità. Sí, la te obra té alguna cosa d'especial. En el fons, no ets un aturador de la foscor, veritat. Ho has encertat. Havia d'enganyar el centre operatiu d'ambientat i només podia fer-ho amb una farsa com la que has tingut ocasió de participar. I què penses fer? Quin objectiu persegueixes? Mai senzill has d'enfrontar-te als impotents. Si aconsegueixes arrencar-li el cor a un d'ells, els de la resta tornaran a batacar amb la força suficient com perquè se vegin com tremplinant. Però jo no sóc una de les feres de l'Uegn Mad. Com vols que m'emporti el cor del meu enemic? Tens més força del que el que t'imagines. A més, els mestres sagrats de Jumero Darno viuen dins la teva alma. Potser no n'hi hagi prou amb la seva protecció. En el fons no la necessites. I, i què n'he de fer del cor un cop li hagi arrencats? Cospir-te'l! Ni parlar-ne! Vols alliberar els teus? Vols alliberar tots els essers que, que habiten dins del brindat? Doncs és l'única manera de fer-ho, pots estar-ne segur. D'acord, seguiré el teu consell. Camina cap a la llacuna rosada. Allà et trobaràs al cimf. <tos> ah! Thymork! Thymork! Thymork! Ah! <tos> I tu qui ets? Qui ens de canviar, estranger? Ets ridícul! Et sembla ridícul el meu làser? Absolutament! Nosaltres no som de carn! No us podràs fer cap mal! Ah, no? Si arco un ment una... ah! Què has fet? M'estic encarnant! Exacte, i prepara't per morir! Ah! El meu cor! No! Mira, els teus companys, tots sense estan encarnant. Desgraciats! Em en blindat ens matar a tots! No, si lluitem junts contra ells! Jo, jo, jo! No! Que ah! rei toque abonat per doni, Gonen! Impotents, escolteu-me! Heu de seguir-me fins a la meva nau. És bastant lluny d'aquí, però hi podem arribar utilitzant les vostres sales de cristany mort en blindat! Uh! Uh! Uh! Uh! Val, és inútil. Els escanos no responen a cap estímul. Però però no podem haver perdut el capità. Potser... potser haurem de començar a acceptar-ho. I potser no. Mireu la pantalla. És el capità! I porta un, un autèntic exèrci. Són kirchians, bons guerrers. Mireu, el capità fa un senyal. Vols que el transportem? Ordinador, executi la seqüència. Capità! Gentat, els kirchians ens ajudaran a sortir d'aquí. Envia els cascs tàctics perquè coneguin a fons els, sistem els sistemes principals de la nau. Sí, senyor. No, no crec que els kirchians són massa difícils de dominar, senyor? En absolut, nunca els he demostrat que poden confiar en mi. Compte, capità, encara no són pas fora. Però aviat hi serem, tinent aranyes. Sí, senyor. Obre els canals de comunicació i prepari la sala de transports. Obert, senyor. Sala preparada. Doni les instruccions pertinents als reclutes. Vé, doncs, per allistar-vos, heu d'anar a recollir el disquet per PC que conté la simulació de Montsalvatge a Inves Center. L'adreça és la següent, Carrer Cerdènia 230 de Barcelona. Allà us el donaran de forma absolutament gratuïta. Nosaltres, aleatòriament, escollirem 5 reclutes per setmana que lluitaran per defensar l'equilibri del nostre univers. Heu de saber, per altra banda, que entre partida i partida oferirem pistes que poden ser utilitat quan es enfronteu amb un monstre, així com fragments dels codis que obren els portals de totes les regions de món salvatge. Heu d'estar atents a tota l'emissió. És l'única manera de tenir més possibilitats de vèncer. Si sou capaços de vèncer un monstre, us endureu un joc per PC. Si destruïu dos, guanyareu una consola Mega Drive. Si sou capaços de derrotar-ne 3, obtindrà un PC 486. I si podeu arribar a vèncer el quart monstre, guanyaré un viatge a Euro Disney per dues persones. Tinent, estableixi contacte en base d'esperança. esperança. Power, no. Fixant coordenades, establint paral·lelismes, projectant senyal. Bé? Bé, crec que em transmet a les, a les dades un nou recluta. Transport. Sí, senyor. Benvingut novament a la nau Estadarra Arcàngel 2 al Ramon Limón Ramírez de Mataró. Bona nit, capità. Bona nit. Que la Fent Reito Gobun no el protegeixi. Tinent, obri seqüència de test. Obrin, senyor. Entrada 2350. Doctora Gil Foreman. Base d'ARUM4. Test d'Aptituds. Filtre preparat. El Feres Limón m'escolta? Sí. Donat que coneix perfectament el procediment del nostre test, m'abstindré d'entrar en detens. El diner en Arenyes li farà la primera pregunta. El Feres, bona nit. Bona nit. Acaba d'entrar en una base de seguretat controlada pel comissaris Gieslin. S'activa el codi de funcionament. S'escolta una veu que li pregunta on vol anar però no té temps de respondre. Els tentacles d'un temible Maish l'agafen per les cames i l'apropen a la seva boca gegant. Si no fa alguna cosa, ràpidament se'l correspirà. Què pensa fer? Jo faria mm, un, un atac per trencar-li els seus tentacles. Simplement això, eh? I com els hi trencaria el feres? Doncs amb el meu làser. El seu làser? Ensenyi-me'l. Uh, però com vol que l'ensenyi? Simplement, estengui la mà i mostri-la. Ja l'estic veient. És de fabricació Gieslin. És vostè un traïdor, potser? No. On, on ha aconseguit aquesta arma? És es que vaig matar un traïdor que el tenia. El nostre ordinador ho comprovarà en tot cas. Però ara imagini's que una nau de classe Bashir-Lukon l'ha portat fins al llac de Zúdir, ple de peixos vermens com la sang. De les seves aigües sorgeix Lieber Mohawk, el monstre de quatre caps que protegeix la puresa de la santa barreja líquida. A Mohawk no li agraden els humans, però vostè ha d'arribar fins a l'altra banda si vol seguir en vida. La inhalació dels gasos emesos per les defecacions dels peixos l'embogirà fins forçar-lo al suïcidi si no s'afanya. Com faria que els quatre caps d'en Mohawk es barallessin entre si? Doncs jo faria que un dels caps em seguís i faria que s'autocessin entre ells. Vol dir que potser no seria un pèl massa complicat, això? Seria complicat, però jo sé que jo ho podria fer. Es podria amb la rapidesa necessària, Alferes? Sí, a més, seria un encanteri de rapidesa. Uh -huh. Què és, quin?? És cert, és aquest l'encanari de rapides,. Tiden. Molt bé, però és graciós de totes maneres. Potser sí. Alferes, ha fruit d'una nit de palais indescriptibles. La seva carn s'ha obert per absorbir les essències de l'ainira, que fan perdre el cap entre roses i dones maleïdes. Però abans de marxar de la cúpula del pecat de Salvatge, l'ull de, metal, de metall que impedeix l'entrada als renegats li exigeix el pagament íntegre dels seus deutes de joc. Entreguen part dels coneixements de la teva ment, et diu. Davant teu hi ha el sensor que has de connectar a l'equip vital. No serà dolorós. Acceptes o escapes? Jo acceptaria si que m'estreguessin els coneixements dolents que ha pres durant la vida. I pensa que ells sabrien destriar-los, potser? Elferes, que fa broma! Elferes, respongui'm! No, capità. I, doncs, què faria? Doncs, amb el meu poder mental faria que entengués que jo vull que se m'estreguin aquests coneixements. Creu que té la força mental necessària per aconseguir-lo? Sí, capità. N'està ben convençut? Sí. Molt bé, ara imagini que la seva il·lusió és seguint vida per veure morir a mi Oxxep S'ho imagina? O és la raó de la seva vida? No, jo estic convençut que jo tindré la vida per poder veure el matar, perquè jo sé que el mataré. Molt bé, molt bé, molt bé. Però imagini que un fruit parlant de la regió de Tomb Lane li ho vol impedir. No m'agrada dels humans ambiciosos com tu, Crida. Només et permetré continuar la teva recerca si em deixes un membre del teu cos com a penyora. Quin li oferiria? Jo li feria una mà, perquè sempre em queda una altra per poder matar un blindat. Quina? La mà esquerra, d'això dia. És hàbil, també, amb l'esquerra? Fàcil-me una demostració. <laughs> el faràs! Què és, aquesta rieta? No és cap rieta. Només s'ha fet zum, -zum"? No sí. li he vist pas el moviment. repeteixi si us plau. No sé pas si et mataria masses de monstres amb aquesta mà. Però, en fi, tinent, prosegueixi. Digui'ns la primera cosa que se li passi pel cap qual li dic les següents paraules. LLUNY A prop Nostàlgia Pensament Vòmit Fàstic Normalitat Dia Mita Com? Mita Compte Ombres Sol. I l'última pregunta, què sent en aquests moments? Sento que estic segur de matar en Melendat. Molts han estat segurs, però cap ho ha aconseguit, el Ferres. Per què creu que vostè és especial? Perquè jo vaig estar especialment entrenat a la base. Demanarem-nos informes a l'almirant En fi, tinent, activi la seqüència d'anàlisi. Sí, senyor. Alferes, m'escolta? Sí. La seva seguretat ha impressionat l'ornillador. A mi no. Però li ha aconseguit un punt positiu, en tot cas. Li sembla bé? Sí, capità. Magnífic. Té davant seu la pantalla de l'ordinador? Sí. És conscient que s'ha punt d'endinsar-se en el segon nivell de Montsalvatge? Sí. Doncs saludi el Ternucus d'aquest nivell. Saludit. Hola. Sí. El Ternucus també li diu hola. Premi la tecla ESC. Ja. Yeah. introdueix el següent codi. 4, 5, 2, 2, 0, 6, 2 i 1. Alferes, està veient la pantalla en aquest moment? Sí. Veu l'estructura metàl·lica i el crono? Amb el número que oscil·la de 0 a 99? Sí. Doncs premi qualsevol tecla per aturar-lo. Ja ho he fet? Sí. Quin número pareix? El 94. El 94. El Ferres acaba de ser xoclat pel túnel de llum i mort. Al seu cap s'emboira, només hi ha ombres grisoses, cares esdibuixades que ploren perquè no troben el camí. O sense les sales trencades que acaben formant remolines. Què vol fer ara? Opció A. Ajudar un d'aquests ocells. Opció B, treure's la vida després d'haver invocat un dels ballarins de la mort blancs. Opció C, trencar un dels canons de llum amb el seu làser. Jo ajudaria un dels ocells. Sí? I com ho faria? Doncs, li la mà uh -huh. i sé que me perquè... Perquè Però... estan perint. Eh? Perquè estan perint, simplement, imagino. Sí. Guanya un punt de força, en perdre 3 d'experiència i en guanya 2 de valentia. El Feres, els bisbes de Tar-Viu, li donen la benvinguda. Les esferes de color blanc partides pel pecat, amb les quals juguen els bisbes entre ritual i ritual, l'hipnotitzen. Però tot i així, concentrant-se, pot arribar a veure un perillós ser corrent per terra o vola pel cel. No, corre per terra. Molt bé. Què vol fer ara? Opció A. Com li ensenyaren a base esperança, ignorar els terbiol. Segons l'almirant Guiura, no són perillosos, i vostè n'ha estat un gran alumne, segons s'assegura. Sí. Opció B. Fer explotar una de les esferes amb un crit fa un duc. Té i Opció C. Seguir endavant i procurar esquivar el sarcciut amb un salt. Jo agafaria l'opció A, però també esquivaria, perquè com no són perillosos, però també soc econòmica mica precavit. Decideixis? Decideixis el feres? Opció A, perd dos punts de força, en perd dos d'experiència i en perd dos de valentia. No anem pas bé, Alferes. Alferes m'escolta. Sí. Acaba d'entrar el regne de Castell Sang, un dels més perillosos de Mont salvatge, l'està veient? Sí, capità. Dels abismes infinits que rodeixen el Castell sorgeixen milers de bombolles de sang ardent de miocs xeperens. Què vol fer ara? Opció A, aturar-se i pregar els déus del vent que s'enduguin la sanga. Opció B, aventurar-se per l'esquerra. I opció C, tancar els ulls i seguir endavant a Cegues. Opció A. Segur el feres? Sí. Pensi que aquesta decisió és transcendental. Sí. Sí? Doncs sento molt dir-li que ha perdut dos punts més de força, dos punts més d'experiència i un de valentia. Creu que té alguna oportunitat amb el monstre d'aquest nivell? Un temible drac de mentides! És fàcil pujar la nau, ja imta't. Sí, senyor. Críquion! Capità, és de gran importància que m'escolti. Endavant. Hem esbrinat la forma d'arribar fins al cor negre d'en Blindat, però no serà fàcil. Necessitem la seva col·laboració absoluta i sense reserves. La té, Críquion, però digui'm, com podrem atravesar l'oceà de serps? haurem de reconduir tota l'energia de la nau als camps de força. Per això ens deixarem defensos. Bé, de qualsevol forma, cap de les armes de la nau pot afectar les subsagrades, senyor. Entenc. Ha introduït els plànols a l'ordinador? Amb gent han d'ho ha fet, senyor. Ordinador, plànols en pantalla. Operació completada. Com pot veure, no som pas massa lluny. És cert. A impuls 10 hi serem d'immediat. Gent, efectuï la reconducció i la modificació d'impuls. Sí, senyor. s'accion 79, low thunder's com externs desactivats propulsoros operatius a un 30% impuls Capità, si mantenim el rumb, ni se n'adonaran que som aquí. Esperem-ho. L'ordinador ha enregistrat una fuita d'energia a la coberta nou. Envius de seguretat, ràpid! Ai, Ja ai, ai, les sols poden detectar aquest desequilibri energètic. Miri! Raitoga un està envoltant la nau. Ordinaador, control manual del timó. Ens estan tancant tots els camins possibles. Coordinadeades 3.1/4.5.1 Correcció 3.1.2/4.5.0. Correcció 2.1.6/4.4.1! Una de les ser ja que fa pel darrere. Impuls 15. Els propulsors explotaran. Mantinui l’impodus! El propulsor ja s'ha cremat, senyor. Actctives que nos externs. Però crem per la intensitat. Fàcil! Activats! Foc! Mm. Ah, la serp està mal ferida. però aguanta la pressió. Criqui un orden i el seus quiquírquin que ataquequin la serp. No, coll de la serp! Gente, intensitat de foc! No resistirem més de deu segons! La nau explotarà! No aturi cap de la seqüència, escat! La serp ens ha deixat anar! Per sector, senyor. Magnífic, Juncker. Baixes? Dos kirchians, senyor, calcinats per l'halera de la serp. Em sap molt greu, Kriki Uno. No és chamuínic si capità Montaner. Suposava que encara en perdrien més de germans. De totes maneres, ho lamento. Ordinador, 9 rum. Coordinades 40.9 barra 7. En procés. Mirin, les serps s'allunyen. S'han espantat al veure el que havien fet a la seva companya. Ha! Sort, això. No hauríem resistit un altre atac doncs sortim immediatament d'aquí. Orniador, impuls 7.9. Senyor, travessarem el corden blindat amb la nau? Per què no? Un arcàngel copulant amb un àngel caigut. <ríe> És prou apropiat. És una blasfèmia! Hem de deixar les creences davant de Nunke i res a Raito Gobun. arenyes? Sí, senyor. Li transmeten les dades d'un nou recluta, finalment? Efectivament, senyor. Transport? Sí, senyor. Benvingut novament a la nau estel·lar Arcàngel 2 al feres Víctor Requena Rodríguez de Barcelona. Hola, bona nit, capitol. Bona nit. Calafent Reitogobo no el protegeixi. Pratiu. I, nen, obri I seqüència de test. Obrins, senyor. Entrada 2350, doctora Gil Foreman, base d'Arum 4. Test d'Aptituds. Filtre preparat. Alferes Requena, què diu per aquí al darrere? No, res, tant. Comportis. Alferes, coneix el procediment del nostre test, oi que sí? Sí, sí, el conec. Doncs no entrarem en més atenys. El tinent Arenyes li farà la primera pregunta. Alferes, bona nit. Hola, bona nit, Imaginis que es troba a l'interior d'un gran úter de ferro i entranyes d'escampaboiras. No es pot bellugar perquè cadascuna de les seves passes el fa alliscar fins a la seva posició anterior, la primera. Està condemnat al captiveri etern, en un món on no poden existir ni les carícies ni les friccions. Però sap que destruint el teixit mort d'escampaboiras podria arribar a escapar, tot i que la putrefacció de les espulles formaria un temible escampaboiras negre capaç de cremar tot d'on encara enregna en un parell de minuts. Per tant, ho faria... Jo, en aquest cas, sí que destruiria l'úter, sí. Almenys intentar destruir-ho perquè és una forma de, de sortir-ne. Alferes, estic sentint la presència d'algú més al seu costat. Si sí, és un petit cyborg que està per aquí una multa. Petit cyborg, Haurem de prohibir els cyborgs. Però, en fi, Alferes, imagines que ha arribat a un món, l'Òrtoc, on no existeixen dos conceptes, amor i comprensió. En el seu lloc, hi ha escrites als llibres de marbre unes altres paraules, castració i oblit. Per tant, els seus habitants, seguidors de les doctrines del marbre fred, inverteixen tota la seva energia vital en aconseguir aquestes dues fites. Si no aconsegueixen ser castrats i oblidats abans de la segona dècada, es treuen la vida. Intervindria amb el suport de la conferència Giesling en el canvi de l'ordre establert en aquest món? Sí que intervindria, sí, perquè en aquest univers tot pot ser canviat. Vull dir, jo ho intentaria. M'agrada això que en aquest univers tot pugui ser canviat. ¿Vostè creu que podrem canviar l'ordre actual? Jo crec que sí. ¿Vostè creu que podrem derrotar definitivament a miux superens? Ho farem. Amb la seva ajuda? Sí, sí, sens dubte ho farem. Mentides. Les mentides són la raó de la seva vida. Amb mentides ha construït una existència inexistent, un sexe irreal, un hàbit fals. I s'ha introduït al monestir de Yekudan, Finalment podrà conèixer l'altar on va ser batejat amb l'aigua pútrida del Midtell. Veuria un altre cop aquest líquid de vida? Jo hauria un altre cop perquè així em donarà la possibilitat de tornar a lluitar i, i aconseguir la victòria. Sí, però podria tenir efectes secundaris molt amibles al feres. Els coneix? No els conec. Jo ho un altre cop. O si més que per això. Perdria les manes. Se li podririen les manes. Amb què lluitaria? Amb acord. Bona resposta. Alferes, imagini que està en l'expedició al desert de fam de Milendai, l'ataca un bisbe sagnant. La seva mossegada el fa veure el que mai no es pot veure, un ballerí de la mort copulant amb un altre mort contra mort, mort i més mort. La fi de tota ànima pura a l'univers conegut. Només hi ha una solució, que s'arrenqui el cor amb les seves pròpies mans i hi deixi de respirar en aquest mateix instant. Si no ho fas, convertirà en el déu de mort del nou ordre i mai més hi haurà vida. Què decideix? Doncs el meu cor ja estaria al terra fa uns instants. Diguis la primera cosa que se li passi pel cap quan li dic les següents paraules. Llàgrima. Aigua. Jove. Antic. Llunyà. Abans. Tret. Terra. Pecat. Mar. M'ho tot a mi? No ho crec. Panyora. Mm, llapis. I l'última pregunta, què sent en aquests moments? Sento ganes de, de que comenci la lluita. Tinent, activi la seqüència d'anàlisi. Sí, senyor. El Ferres, el nostre ordinador ha valorat molt positivament la seva decisió. Per tant, li concedeix un punt positiu. Gràcies, capità. Preparat per entrar en el segon event de Montsalvatge? Preparat. Doncs saludi el Ternucus, Alferes. Hola, Ternucus. El Ternucus també li diu, hola. Alferes, potser algun virus ha entrat mm. en el seu cos? Perfecte, capità, un virus de l'univers aquest, que està ple de virus, doncs un mega de mi. Que rei togob un el perdoni, doncs. Premi la tecla ESC. ESC. Ja ho he fet? Sí. Introdueu el següent codi. Sí. 4? 4. 5, 5. 2, 2. 2, 2. 2? 2. 0? 0. 6? 6. 2? 1. Quin número apareix? El 17. El 17. El acaba de ser xoclat pel túnel de llum i mort, com veurà, imagino. Uh -huh. Davant seu hi ha tota mena d'imatges absurdes. Un nen que es menja de les seves pròpies mans, una mare que s'arranca el fetus... Mentre un intens raig de llum se li acosta. Què vol fer ara? Opció A. Provar d'impulsar-se cap amunt. Opció B. Adoptar la posició de Drone Mowers per invocar el pou protector de la putrefacció. I opció C. Deixar-se endur pel corrent del túnel, porti on porti. Bé, l'opció A no em satisfà. Jo utilitzaria l'opció B. Posició droms o urs i mocar el pou de putrefacció. Per un punt de força, però no obstant se n'endú un d'experiència i un de valentia. <fixi> el els bisbes de Tarbíum, li donen la benvinguda. Les esferes de color blanc partides pel pacat amb les quals juguen els bisbes, entre ritual i ritual, l'himnotitzen. Però, tot i així, concentrant-se, pot arribar a veure un perillós Sargziut corrent per terra. Què vol fer ara? Opció A. Com li ensenyaren a base d'esperança, ignorar els tervium. Segons l'almirant, guiure no són perillosos. Opció B. Materialitzar un dels bisbes amb un crit Leicump. Drui-tac! Opció C. Seguir endavant i procurar esquivar el Sargziut amb un salt. Jo i norò estar pium no, jo utilitzaria materialitzar-hi el crit’ica. Like Fàcil, si us plau. Guanya un punt de força. No en guanya cap d'experiència i em perd dos de valentia. Alferes s’acaba d’entrar al regne de Castell Sananga, un dels més perillosos de Mont Saltge. Dels abviss infinits que rodegen el castell sorgeixen milers de bombolles de sang ardent de Myuk Shepenen. Què vol fer ara? Opció A. Aturar-se i pregar els déus del vent que s'enduguin la sang. Opció B. Aventurar-se per l'esquerra. Opció C. Tancar els ulls i seguir endavant a cegues. Compte, Alferes, compte. Aquesta decisió és fonamental. Bé, jo m'aventuraria per l'esquerra. Sí, Alferes. Segur? Sí. No guanya cap punt de força, si sí, se n'emporta, no obstant, un d'experiència i en perd un de valentia. Fem un recompte, el Ferres? Fem un recompte. S'ha quedat amb zero punts de força, amb dos d'experiència i en té dos de negatius de valentia. Amb quin nivell vol utilitzar el punt positiu que té? Doncs amb el, amb el primer nivell. Amb el nivell de força. Mm -hmm. Està veient l'enemic d'aquest nivell? L'he sigut veient, sí. sí. Necessitava un punt de força, dos d'experiència i un de valentia per vèncer'l, però malauradament no en té prou de valentia! Compte! sóc sain. Capità Gio, jo... Messi convertint en un inseminador de putrefacció. Don't's en deiarlo. No, nunca jo l'ajudaré a gafim de mà. Contegiria ni ho pensi, en Rosen em va atorgar poders per sanar i per rai toga'm amunt que els utilitzaré ara. Senyor, no puc permetre'l. A part, agèmpte't. No podrà fer-ho sol, capità. Deixi'm ajudar-lo. De cap manera, no doncs, en seràs. Aquest és un dels primers efectes del cor negre d'en Blindat. A mesura que ens hi anem apropant, suc més coses com aquesta i és està preparat. Capità, ajudi'm. Li... Extenc les seves ungles. Nunque travessi la meva cara. No. Nunque obeessi. Ah. Ah. Ara portis la meva mala boca i xucui'm de sang. Aguanti, nunca aguanti. Ordinador, diagnosi. Pacient. Ordinador, obvi l'ordre. Codi de prioritat B barra 9. Si nunca vomiti tota la putrefacció que té dins. Sí. Ah, no. horror. Ja he imitat prepari el seu làser de la putrefacció. Surgirà un ésser capaç de rebentar-nos els ulls. Sí senyor, què -qu -qu -qu és això? Raito, la putrefacció nunca ha agafat forma. Eh, uh, tinc gana i que veig, uns moritzolls que podré crospir-me. Els seus, capità! Gemt, et dispari! Ja! Ah! Com te, com te, com te s'escava? Coordinador, ataci tots els aquests això és el general principal. Nunca està bé. Uh, millor, senyor. Vaig a perseguir l'ésser, a deixar-ho la bodega. L'acompanyo, Massa foscor, aquí no serà fàcil veure'l. No necessitem llum per detectar-lo. Fixi's. Un rastre de sang. Ha matat algú. Miri! Ah, no en teniu prou? Voleu fer-me més menjar? Bèstia malaguida. S'ha crespit en Doikaren, compte't! Moriràs. No podràs pas destruir-me! Senyor, activi el láser! No necessitem, en prou amb això! Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Ai... Que Quin horror! Què contenia aquesta botella, capità? Aigua beneïda per la saliva d'en Rausen. Per tant, en Rausen era un ésser de la llum i no de la foscor. Exactament, i aquesta confusió el va condemnar el peregrinatge etern. Però això ningú no pot canviar-ho ja. Si la putrefacció sortís del meu interior, o del de qualsevol d'Oikaren, no vull imaginar-me el que succeiria. No ens podríem pas aturar. És un risc que hem de córrer. Si no travessem el cor negre d'un blindat, mai no podrem sortir d'aquí. Ho entenc, senyor. Però potser hauríem de tancar tots els d'incarguen a les gàrtules. I a mi també, esclar. James, d'acord. No m'agradaria tenir la mort de cap tripulant damunt la meva consciència, senyor. No la tindrà, no sé que fiqui més. Torne al seu lloc oficial. Sí, senyor. tinen aranyes? Sí, senyor. Segons la meva consola, l'albrener d'en acaba d'enviar-nos les dades d'un nou recluta. Afectuï el transport. Com vostè ordeni. Benvingut a la nau estel·lar d'Arcàngel II, alferes Josep Maria Ponce de Mataró. Alferes? M'està escoltant, alferes! Alferes, Josep Maria Ponce de Mataró! Hi ha algun problema amb el comunicador? Tinent? Mm. Ponce, al telèfon. El feres Josep Maria Ponce de Mataró. respongui immediatament! Potser podem tornar a intentar una transmissió? Tinent? És complicat, eh, capità? És complicat. Vostè creu? Comuniqui'm del Miran Guiura, a veure què li diu. I bé, Tinent? Ara mateix està comunicant. Ho tornarem a provar, potser, a provar. amb un altre Alferes? Potser, a la base d'Esperança, no estan pas pel que estan fent. Estic sense recursos, capità. Alferes, torni-ho a intentar. Ho tornaré a intentar. si us plau. Almirant Guiuró, faci el favor de posar-s'hi. Em diu que està tot arrenjat. Sí? Una altra potser tenim una Alferes aquí, ja? Alferes? Hola, bona nit. On estava Alferes? Feres? No, jo sóc un altre al Feres. Vostès és Enric Esteban Alert de Barcelona, és així? Sí, capità. Magnífic. Quina ja volia. pensàvem que ens quedaríem sense alferes, Feres. Potser hi havia hagut un creuament de molècules dins del transportador. I de cables. Capítà, I de cables. Capítà, déu nhi mm. Benvingut a Montsalvatge on tot comença i tot s'acaba. Calafent Raito Gobun el protegeixi. Tinen, obri la seqüència de test. Obrins, senyor. Entrada 2350. Doctora Gil Foreman. Base d'ARUM4. Test d'Aptituds. Filtre preparat. Alferes, alert, m'escolta. Sí, capítol. Imagino que coneix perfectament el mecanisme del nostre test. És així? Perfectament. El tinent Arenyes li farà la primera pregunta. Alferes, bona nit. Bona nit, tinent. Imaginis que pot volar i recorre recórrer Montsalvatge sense necessitat de pilotar una nau i ser detectat pels radars de l'imperi. Quina zona visitaria en primer lloc? Sincerament, no ho sé. Montsalvatge és molt gran. Sincerament, no ho sap. I què estat fent a base d'esperança tot aquest temps? El que faria és recordar-ho recordar tota. Tot. Ho faria tot. Vostè creu que tindria temps? Però en primer lloc on aniria? Què és la pregunta? No sé. Suposo que primer diria a la base estrella al nord. Uh -huh. I allà m'indicaria un itinerari. És una opció. Imagini els feres que escolta una veu. Endavant, estranger, pots entrar en el temple de Lufaker, li diu. Es tracta de Ramik Shahar, un dels saunucs que foren enviats a la dimensió d'entre ombres d'Ameinung Raun. La seva mirada l'hipnotitza. Gairebé estaria disposat a donar la seva vida per ell, arrancar se el sexe per reparar la seva pèrdua. Què faria? Entraria al temple? S'imagina què? Pot trobar al seu interior? No ho faria. No entraria al temple. Simplement no entraria. No crec necessari que hagi entrat un temple per... per... per demostrar les qualitats. No... no ho faria. Vostè creu? En algun lloc ha de començar a lluitar al Ferres. Començaria per arreglar, per, per, per preparar-me a mi durant una temporada per entrar a aquest temple. Després entraria. Tinen? Tinen? Has que la matèria de l'univers és una gran mentida còsmica, amb la capacitat de transformar-se en tots els sexes de l'univers. El seu nom, segons els llibres de plata de Quentiu, és Nemictum. No mereixo formar part de l'ordre diví ni ha de deixar-se per penetrar els santíssims creadors. Provaria de destruir-la? Sí. Com? Amb... Um, amb um, amb um poder mental. Tot es pot aconseguir. Ens podria fer una petita demostració? Que ser, Creu que no... podria aixecar el meu lècer, només semblament? la ment? Ho intentaré. provi El ferès, provi-ho? Estic provant. A veure, veure, veure, a veure... A veure. Oh. Ah, és cert, vostè té poder mental. O bé és un mentider, un gran mentider, eh? Vostè és un gran mantiner, Alferes? No, Gavita. No? No. N'estic fart de no tantes traïcions! Què s'han pensat els que són amb vostè, eh? Que estem arriscant les nostres vides per suportar les seves impotents bromes? No mereix formar part de la nostra tripulació! Que rei togobo no el maleixi! Alferes, Esteban, creu que aquestes paraules se ho defineixen? No, Gavita. Només no? No sóc cap traïdor, mai he sigut i mai ho seré. Això m'agrada sentir-ho, Alferes, i no hi han proves. També és veritat. Haurem de comprovar l'ordinador si en el seu passat hi ha alguna taca. Ningú l'ha vist. Alferes, diguin la primera cosa que se li passi pel cap a l'escoltar les següents paraules. Pont. Perdó? Pont. Riu. Rostre. Cara. Escapar. Fugir. Ànima putrida. Maleïda. Amagar-se. Tirar enrere. Respirar. Ofegar se Mala sort. Dolent. I la darrera pregunta. Què sent en aquests moments? Sento tranquil·litat, perquè confio en mi mateix per poder aconseguir la meva missió. Massa tranquil el veig a vostè. Sí. Massa, massa, massa. Tinent, activi la seqüència d'anàlisi. Sí, senyor. El Feres, el nostre ordinador encara està esperant que li demostri algun coneixement sobre Montsalvatge. Per tant, li concedeixo un punt negatiu. Però no es desanimi. Potser en la lluita davant el monstre, i guiat per l'instint, pot arribar una mica més lluny. Molt té la pantalla del seu ordinador davant? No. No? Té un cyborg, potser? Com? Que sí, que Cyborg. Magnífic. Digue-li al Cyborg si veu l'estructura metàl·lica i el crono amb el número que oscil·la de 0 a 99. Sí, sí que la veu. L'està veient. Magnífic. Doncs premi qualsevol tecla per aturar el crono. Ho ha fet ja el Cyborg? Uh -huh. Quin número pareix? El 7. El 7. Al Ferres es troba a la cúpula de Tornamunt. Els reflexes de les seves altíssimes torres de cristany el desorienten. Potser està començant a veure visions. Què vol fer ara? Opció A, llançar una descàrrega d'energia mental. Podria provar això, potser? Opció B, seguir caminant com si res. I opció C, demanar als bruixots de Federer Min un encanteri de protecció. Opció A. De ben segur, el feràs? De ben segur? Sí, capità. No guanya cap punt de força, però sí se n'emporta una experiència i tampoc se'n se se guanya cap de valentia. A poc a poc el Ferres. El Ferres acaba de descobrir el Palau Imperial del Gesseran darrere de la cúpula de Tornamunt. Davant seu està veient unes escales. Hi ha poca llum i escolta uns rumors ben estranyes. Què vol fer ara? Opció A. Obey la veu que li aconsella pujar les escales. Opció B. Negar el que està veient i seguir endavant, com si les escales no hi fossin. Opció C. Caminar en una altra direcció. Opció B. Segur el feres? Segur, capità. Doncs guanya un punt de força. No en guanya cap d'experiència, però sí que en guanya una altre de valentia. El Ferres s'ha arribat al crepuscle dels Xeus, on s'amaga el monstre d'aquest nivell. El sostre s'està caient i l'estranya estructura metàl·lica que té davant podria arribar a tallar-li el coll. Què vol fer ara? Opció A. Esupir-se i seguir avançant. Opció B. Caminar cap endavant i molt poc a poc, molt poc a poc. Opció C. Utilitzar un encanteri de protecció. Pensis sho molt bé, el Feres. D'aquesta decisió depèn la seva victòria sobre el monstre d'aquest nivell. Opció Sí? Sí, capita. No guanya cap punt de força. Si en guanya dos d'experiència i se n'emporta un altre de valentia. Fem un recompte, Alferes? Sí, capitat. Guanya un punt de força. En guanya 3 d'experiència i en guanya 2 de valentia. Creu que podrà vèncer el monstre d'aquest nivell? Un fals delicat? Necessitava dos punts de força, un d'experiència i un de valentia per derrotar-lo, i els té! Felicitats, Alferes! Gràcies, capità. Miri com agonitza per terra el fals delicat. Però no els fa pena, oi que no? S Ho mereixia. Exactament. Ens veurem al pont de comandament la setmana que ve. Adeu, capità. Ha estat un plaer servint vostè. Bona nit. Bona nit. Senyor, els sensors indica la proximitat de Górnols. Aixequi el camp de força immediatament. No tenim pas energia necessària, senyor. Procedeix a la redistribució. Operació complertada. Ordinador, ha estat... Alienations no detecten nau. Això és molt estrany. Conclusions, doncs, sents? Bé, és evident que no estan interessats en nosaltres. Com sap, els gurnucs són criatures molt sensibles. Deuen haver esbrinat les nostres intencions i preferiran mantenir-se al marge. I estic d'acord, per els gurnucs sempre acompanyen nous fora de control perquè es nodreixen els cadàvers i... De fet, ho estan fent, senyor. La pantalla. És un carguer de fetos sacrificat. Ha de fer molt de temps que és dins amb l'indad. Aquestes nals van ser prohibides per Corbus IV principis del segon mil·lenni. La nau envia una senyora. En pantalla! Qui són vostès? Exigeixo identificació. Jo sóc el capità muntaner de la nau estel·lar Arcàngel 2 si no segueixo l'imperi. I vostè? Em dic che i sóc el capità d'aquesta nau, la testimoni, i sóc fidel a l'imperi, Astòria! Segons el banc de dades del nostre ordinador, transporten fetos abandonats pels cens del Baix Estral. És cert? Sí, i acomplim la nostra missió amb orgull. Mai no ens hem cremat un dels fetos. Sap que les naus com la seva van ser prohibides per Corbusquart fa dècades. Com? Això és totalment impossible. Vostè em vol confondre. Li asseguro que no. El convido a examinar els bancs de dades de la meva nau per tal que pugui comprovar-ho. No pot haver passat tant de temps. M'agradaria que no fos així, però... M'està enganyant! Els nostres ordinadors no enregistren cap novetat a les transmissions de l'imperi. No jugui amb mi! Sap perfectament que no pot rebre comunicacions de l'exterior dins amb blindats. Capità, a supris! Ah! Mort! Ordinador immobilitza l'intrus! Mai no hauria d'haver-ho fet, això, Txei No tenia altra opció. He estat enganyant la meva tripulació tot aquest temps i la seva intromissió podria haver provocat una rebel·lió. Per què ho ha fet? Estic segur que sap la veritat des que va d'entrar en el buit. És cert, però no és tan fàcil explicar los i a la gent que té família allà fora. Gent que mai no sortirà d'aquí dins. Gent com vostè o jo. S'equivoca de mitja, a mig, Txei nosaltres hem trobat la manera d'escapar gràcies a l'ajut dels kirchians. Els kirchians van assassinar mitja tripulació. No els podeu pas tenir com aliats. Els tenim a la cua de la nau, preparats per trencar les barreres energètiques que protegeixen el cor negre d'amblitat. El cor negre? Així, doncs, les històries que explicava aquell vell eren certes. Mai no vaig creure. Un vent, com se deia? No ho recordo, era un nom molt estrany. Rumen? Lumen? Rulfen! Exactament, Rauzen. Però no pot ser el nostre Rauzen. En Rauzen teníem els poders, capità, qui sap si... Què se'n va fer del seu Rauzen, Cheichou? Simplement va desaparèixer, va dir que se n'havia de trobar amb algú... No em va dir amb qui. Haurem d'esbrinar-ho. Ordinador, desactivi el camp d'èxtasi. Gràcies, capità Montaner. No hi ha de què, ha demostrat que és sincer. Ara només vull demanar-li una cosa. Digui'm. El nostre objectiu, com li deia, és travessar el cor negre d'en Blindat. I quants més elements puguin intentar-ho al mateix temps, millor. Li prego que ens acompanyi amb la seva nau. Li prego que lluiti per la libertat de la seva tripulació. Ho faré, amb una condició. Quina? Que no que reveli la veritat sobre l'elipse temporal a la meva tripulació. Però ho sabran quan escapem, vostè ho sap. Els prepararé a la meva manera, a poc a poc. D'acord, té la, me la meva discreció i la de tota la meva tripulació garantida. Molt bé, donaré les ordres pertinents si em permet tornar a la nau. Per suposat. Ordinador, transport! Creu que podem confiar en ell, senyor? Francament, no. Però ens hem d'arriscar. Ordinador, mantingui el rum. Tinent arenyes... És 3 quilòmetres del cor d'en Blindot. Recalibració d'energies, canons principals... Preparat, senyor. Intensifiqui el camp de força al quart davanter de la nau. Operació completada. Capitat Seix Jaume, escolta. Perfectament, capità Montaner. Prepari la seva nau per la penetració. Ja he pres les mesures pertinents, però no volem situar-nos al seu costat. Preferim amagar-nos al darrere seu. Això no ho puc tolerar. Perdrem força en l'atac. No puc arriscar la meva tripulació sense garanties, capità. Ha, I jo no puc obligar-lo. D'acord, efectuï la maniobra. D'acord. Senyor, estic rebent unes lectures molt estranyes. Sembla que hi hagi alguna cosa davant nostre, tot i que no la puguem veure. Impulsa 9.9. Esperi, s'està materialitzant. És en Rousen! Exactament, capità! Esteu condemnats! Senyor, la freqüència mèrcola dels generadors està augmentant de 40 a 67, de 67... 89? No! No! Continuarà la setmana vinent. Montsalvatge, les aventures de Max non-segues. El primer videojoc en català. Montsalvatge, les aventures de Max non-segues. Una aventura gràfica a 256 colors, interacció total. Montsalvatge, les aventures de Max non-segues. Perquè juguis a casa si no has pogut connectar amb flash FM per telèfon. Montsalvatge, les aventures de Max non-segues. Un videojoc per PC compatibles que serà 10 per només 3.999 pessetes. Compra el per telèfon. Truca ara mateix al 457 7797 o 93 457 7797 i que la fa en righto coupon et protegeixi.